God morgen og velkommen til en ny uge på De Finansielle Markeder. Det er blevet mandag den 16. oktober, og i dagens udgave af Jævlen Lister Morgenheder skal vi runde det danske børsdrama i producenten brødrene Hartmann, som i eftermiddagen når sit umiddelbare højdepunkt. Vi skal også høre fra Novo Nordisk store konkurrent Eli Lilly, der netop har præsenteret imponerende væksttabsresultater fra sit middel til sit partiet. Men vi starter med at runde danskernes pensionsopsparinger, som er blevet løftet af medgangen på aktiemarkedet. Du lytter til Your Mit navn er Adam Geil. Efter et redselsår i 2022 har danskerne nu igen kunne se, at deres pensionsopsparinger er stedet i 2023. Hos pensionsgiganten PFA, der har mere end 1,3 millioner kunder, kan man eksempelvis melde med et afkast på 5,9% i årets første tre kvartaler for kunder med middelrisiko og 15 år tilbage før pension. Det er kun overgået af ap pension der i samme periode har begået et afkast på 6% for samme type kunder. Chefstrateg hos PFA, Tine Choi, der står i spidsen for kundemidler for over 600 milliarder kroner, kalder perioden siden årsskiftet for et godt år for kunderne. Helt overordnet set har det været et godt år for kunderne, når man ser på afkast. Aktiemarkedet er steget, og det har været en overraskelse for mange, siger hun til Euroinvestor. Nogle af de aktier, der har bidraget godt til afkastet hos PFA, er Novo Nordisk, Apple og Nvidia. Vi så for eksempel Nvidia som et af de selskaber, hvor der var gode muligheder. Vi lavede en screening, og den viste, at der var ingen tvivl om, at vi skulle ud af Kina og mere ind i USA, hvor vi blandt andet skulle have den rigtige eksponering til tekstselskaberne, lyder det fra Tine Choi. Selvom afkastet for pensionsopsparende er steget pænt i år, kan der være yderligere fremgang at hente, inden 2023 bliver til 24, vurderer Tine Choi. Vi er konstruktive for resten af året, men det er ikke sådan, at vi forventer, at markedet bare skal stige til himmels, siger chefstrategien. Du kan se det fulde overblik over afkastet hos PFA-kunder de seneste 10 år på EuroInvestor.dk. Mandag eftermiddag kulminerer børsdramaet i producenten Brødrene Hartmann på en ekstraordinær digital generalforsamling. Og efter alt at dømme, står den danske fondsbørs altså til at miste endnu en aktie. For efter et dramatisk forløb, hvor hovedaktionæren torniko der er ejet af millionæren Christian Stadil og hans far Tor Stadil som bestyrelsesformand, skal aktionærene tage stilling til netop det spørgsmål, om aktien skal afnoteres. Dramatet startede i september, hvor torniko fremsatte et bud på alle aktierne i selskabet på 300 kroner per aktie. Det var på daværende tidspunkt lige under markedsprisen, hvilket altså betød, at investorerne ikke ville tjene på at sælge. Christian Stadler har til Euroinvestor og flere andre medier forklaret, at tilbuddet grundlæggende afspejlede værdien af selskabet. Og det skabte vrede hos flere af selskabets mindre aktionærer og førte blandt andet til, at Dansk Aktionærforening begyndte at organisere de små private investorer, der ønskede at gå imod forslaget. Her lykkedes det at samle omkring 3% af stemmerne og mere end 750 aktionærer men også flere af de større minoritetsaktionærer, blandt andet Svenske Handelsbanken og Kapitalfonden VN Capital, har været særdeles kritiske over for tilbuddet. Torsdag i sidste uge ventede de dog på en tallerken, for her kom det frem, at statild-familien har købt yderligere 10 af aktierne fra netop den gruppe af de kritiske aktionærer. Samtidig havde man bud til 360 kroner per aktie. I forbindelse med sidste uges udvikling udtalte bestyrelsesformand i Torniko, tror følgende. Vi oprindeligt til hensigt at fremsætte et købstilbud på 300 danske kroner svarende til handelsprisen på brødrene Hartmann-aktien på børsen, hvilket vi fandt rimeligt. I middeltid har vi lyttet til minoritetsaktionærerne og besluttet at øge tilbudsprisen. Vi er glade for, at alle de større minoritetsaktionærer har besluttet at sælge deres aktier i brødrene Hartmann til den pris og ser frem til at fortsætte med afnoteringen. Efter torsdagens udvikling ejer Tonico nu omkring 80 af aktierne i Brøderne Hartmann, og alt peger derfor på, at selskabet har vej mod en afnotering. Du kan læse mere om sagen og følge med i dramaets afslutning på eurinvestor.dk i løbet af dagen. NovoNordisk store konkurrent, den amerikanske medicinalmastodont Eli Lilly, har natten til mandag fremlagt nye tal for det smulige guldæg inden for fedmemidler. I et nyt studie opnåede forsøgspersonerne et vægttab på 21,1 efter 12 ugers brug af midlet tirsipatiet. Vægtabet steg til 26,6 procent over 84 uger, viser tallene fra nordisk amerikanske konkurrent. Forsøgspersonerne tabte altså en fjerdedel af deres kropsvægt i gennemsnit over en periode på 84 uger. I studiet oplevede folk, der tilføjede tirsipatiet til kost og motion, større og længerevarende vægttab end dem, der fik placebo, fortæller Jeff Emick, der er udviklingschef i eller lille i en kommentar til de nye data. Selvom intensive livsstilsændringer er en vigtig del af fedmehåndtering, understreger disse resultater de vanskeligheder. Nogle mennesker står over for at opretholde vægttab med kost og motion alene, forklarer han. De nye data kommer bare et par dage efter, at Danske Novo Nordisk fredag kunne præsentere endnu en opjustering. Novo Nordisk forventer nu en salgsvækst for året på mellem 32 og 38 procent, hvor forventningerne tidligere var på mellem 27 og 33 procent. Samtidig øges forventningerne til driftsoverskud mål på EBIT fra de tidligere 31 til 37 procent til nu 40 til 46 procent. Opjusteringen skyldes højere forventninger til salgsvolumen af fedme- og diabetesmidlet Ozempic i USA, samt brutto til netosalgsjusteringer for Ozempic og fedmemidlet WigoI, ligeledes i USA. Efter opjustering rykkede Novo-aktien fra at være nede med 2,3% til på et tidspunkt at være op med mere end 3% fredag eftermiddag. Nu var aktien lukket dog sidste uges handel med en stigning på 0,9 procent og er i år steget lidt mere end 52 procent. Det var de nyheder, jeg har udvalgt til dig her til morgen. Husk, at du som altid kan følge med på yourinvestor.dk i løbet af dagen og lyt med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.